Възможности в живота Беседа държана от учителя пред Общия окултен клас на 21 април 1937 година Добрата молитва Ще прочета няколко стиха от посланието към римляните от началото до 9 стих. Имате ли тема? Нямаме. Пишете. Разлика между богатство, здраве и мисъл. Сега да направим едно упражнение. Дигнете дясната ръка хоризонтално напред и постепенно я дигайте нагоре, като постоянно я следите с очите. Главата си няма да обръщате, само с очите си ще следите движението на ръката. Няма да упражнявате врата, но окото. Дясната ръка напред бавно ни стигане до вертикално положение, като постоянно следим с очи нейното движение. После бавно снимаме ръката напред до хоризонтално положение. Направихме това упражнение три пъти само с дясната ръка. Ще ви прочита един пасаж от добри и лоши условия. Учителят прочете от посочената книга от 210 страница до края на 211 страница. Започвам от предложението. Не започвам с пълното предложение. Изхвърлям две думи. Да не паднете в криви разбирания. Вие трябва да изхождате от един божествен порядък, а не от човешки. Само божествената мярка и е в състояние да очертае истинската физиономия на човек. Без тази мярка, човек би бил склонен да съди хората за всяка тяхна грешка, за всяко тяхно престъпление, без да подозира, че и в него се крият възможности за много грешки и престъпления. Разликата между един и друг човек се заключава само в степента на възможностите му. Колко хора днес са готови да говорят истината? Коя млада жена се усмелява днес да каже, че харесва, ети кой си млад момък? Значи, ние не сме свободни да изкажем мнението си. Например, в този случай ние трябва да бъдем тъй обективни, както когато се изказваме за една художествена картина. Ако аз се изкажех за една картина, че я харесвам, понеже тази картина вече е един завършен процес на един механичен процес, твоята дума не съблъснява. Но ако твоята картина е жива и се произнесеш за живата картина, Веднага тази картина ще внесе едно друго, ново понятие – Изопачено. Коя млада жена би се усмелила да каже, че харесва един млад човек? Има ли нещо престъпно в харесването? Докато е била мума, тя е могла да харесва този и он си. Но, щом се ожени, тя вече не е свободна. И в религиозните вярвания, като дойдете, щом влезеш в една църква, ти започваш да се съобразяваш с нейните постановления. Сега задава се въпрос – защо? Защото не познаваш истината. Само истината прави човека свободен. Тя не познава истината и не може да я изповядва. Докато нещата се разбират по-човешки, вие всякога ще виждате престъпления там, дето не съществуват, и ще ги отричате там, дето явно съществуват. Има постъпки, които правят водата нечиста. Тези постъпки могат да се нарекат престъпления. Има постъпки, които правят нечистата вода чиста. Те внасят подобрение в тази вода. И единят резултат и другият се виждат на края. Докато не дочакате края на лищата, вие мъчно можете да се произнесете за дадена постъпка престъпление ли е тя или не. Погрешките това са възможности в живота, ваши или чужди, но те са възможности за развиване. Всяка погрешка сама по себе си е едно богатство, едно богатство, което не е употребено на място. Имахме една машина за рязане на трева и скоро я дадохме да се наточи. След като я наточили и направили една погрешка, ли ръчката така, че не може да се мести. Онзи, който точил, казва, че е турил на място ръчката. Онзи, който носил машината и той казва, че на място била. Но ръчката не е на мястото си. Как е станало това? Прещам на друг един машинист и той веднага намери къде е погрешката. Погрешката е много малка. Но как е станала тази погрешка? Онзи, който точил, казва, че той тази погрешка не я е направил. И онзи, който носил, и той казва, че не е направил погрешката. А погрешката станала. Казвам, как стана тази погрешка, че машината сега се движи обратно? По-напред, като я тикаш напред пред себе си, върви и реже тревата. Сега, като я тикаш напред, не се движи, а като я влачиш по тогава се движи. А някой път порядките на нещата, ние ги изопачаваме. Създаваме една мъчнотия в ума си и казваме Този човек е лош. Един лош човек има едно високо стремление. Този човек иска да се подобри пътя в живота му, да се издигне. Той се намира в лоши условия, иска да ги преодолее, пък не избира средства. Иска да се издигне. Иска да стане богат или иска да стане здрав или иска да стане умен. И той не избира средствата. Има едно обикновено средство, което хората избират. Старо средство. За пример, старо средство е когато един петел пее на земята, а някой път един петел ще се качи горе на плета и там ще пее. Долу няма да пее. И той на естрада, както съм сега аз, ще се изкачи, ще се изпъчи, ще си подигне главата и ще изкукурига. Като изкукурига три 4 пъти, събере 4-5 кокошки, Той ще скочи отгоре, ще каже нещо. Казва. Той се казва кукуригане. Е, ще вземе да ходи по земята и за да покажи, че е кавалер, намери едно зрънце и почне кът-кът-кът-кът. Той се опери, оставяйки и да с зрънцето. Пак намери друго и пак почне кът-кът-кът-кът. Вие ще кажете. Той е петел, той не е разумен. Не, много разумен е. Ето какво казва. Съжалявам, че вашите прадеди са направили множество, дотегна ми да имаше и друг петел, да живеем като братя разумно. Аз само един петел, те е десетина кокошки, аз искам друг да има да оцени моето пеене. Ако имаше друг петел и двамата да пеем, състезание ще ще да има и вие ще разберете тази работа по-добре. По някой път съм наблюдавал петли, спогаждат се, не се бият, отстъпват си един друг. Някой път и двамата са борци. Погледнеш, започнат да се бият. Кокошките се съберат на около, бият се, разкървеват си гребените. Всякога гледат да закачат гребените, понеже гребената е отгоре. Погледнеш на единия и на другия, разкървавени гребени имат и единия и другия. Някой път съм виждал петли, които братски се ходят. Единият е отстъпчив, разумен, дава преднина на другия. Най-напред вървят, няма никакъв спор. Добре. Сега, когато петлите се борят, добре. Ама когато хората се борят? Да допуснем, че петлите не са разумни. Но кое е онова, което заставя хората да се борят? Има условия, които са изключителни в живота. Има известни погрешки, които не зависят от самия човек. Представете си, че вие вървите в един автомобил или в един трен. Стане сплъскване. Вие, които сте от едната страна, ще се сблъскате с тия, които са на среща ви. Той не зависи от вашата воля, но от инерцията на движението. Може да се изкълчите крака, ръката или вашата, или тази на вашия ближен. Сега този човек може да ви се сърди. Може ли да се сърди той, че сте се сблъскали? Всички сблъсквания във вас, които стават, мисълта ви не взема участие. Това е механическо сблъскване. Всяка постъпка, в която мисълта не взема участие, движението изпреварва мисълта ви. Това движение е механическо. Вие, преди да сте мислили, вие сте направили тази постъпка. За пример, вие опадите ръката си, веднага я дръпнете. Вие правите това движение без да сте мислили. Механически следва това движение. Ако вие мислите, че е тогава да си отеглите ръката, ръката ви ще изкори. Казвам. Във всички стават механически процеси и вие всички трябва да се справите с механическите процеси, които стават във вас. За пример, някой ви говори нещо и във вас има желание да му кажете нещо, да го огурчите за някаква малка постъпка. Често са ми казвали – ти сляп ли си? После казват – глух ли си? Но тъй се казва – ти, сляп ли си, намери погрешката. Тия малките погрешки във вас внасят един дисонанс. Или да допуснем, че вие преувеличавате нещата. Съмнявате се там, дето не трябва. За пример, ще бъде ли уместно, когато се качиш на гърба на един слон, да мислиш, че можеш да му пречупиш гръбнак? Ако се качите на един слон, който няма никакът, товари ли се боите да не му пречупите гърба? Обаче, ако се качите на гърба на една муха, може да изтрушите гърба. Но ако се качите на гърба на един слон, той даже няма да почувства вашата тежест. Казва, по някой път. Вие давате голяма тежест на малките погрешки и харчете една енергия безпредметно. Седиш и мислиш, ще успееш ли в живота си или не. Едно неразбиране. Ами, че хубаво, ако учиш в училището, ще успееш. Ако не учиш, няма да успееш. Често сега религиозните хора имат едно различие. Едно различие съществува в религиозните хора. Всеки един религиозен човек иска да те вкара в пътя, в който той върви. Иска да те убеди, че той е в правия път. Ако отидете при един баптист, той ще ви доказва, че баптизмът е първото нещо. Трябва да се кръщиш. Без кръщение в Царството Божие не може да влезеш. Ако идеш при един Саботянин, той ще каже, че без да празнуваш събудата, в Царството Божие не можеш да влезеш. Ако идеш при един Пежд той ще ти каже, че без да ти говори Духа, в Царството Божие не може да влезеш. Ако идеш при един Православен, той казва, че ако не се кръстиш и не целуваш икони, в Царството Божие не можеш да влезеш. Ако идеш при един католик, ако ти не признаеш, че папата е непогрешим, Царството Божие не можеш да влезеш. Неща, които нямат никаква важност, те са второстепенни работи. Това са облекла, това са моти, това са шапки, връзки, обуща, каквото и да е украшение. Подребни са те. Но те са последната работа. Същественото в живота е това е любовта. Защото в любовта се крият условията на живота? Ти трябва да се интересуваш от любовта, понеже всичките условия, всичките богатства на живота проистичат от любовта. Потребно е знанието или мъдростта, понеже то е един свят, откъдето проистичат богатствата на твоята мисъл. Ако нямаш мисъл, нямаш условия, ти не можеш да прогресираш. Или богатството на истината. То е в света на свободата. Ти не можеш да бъде свободен, ако не си запознат със света на истината. Някой ще пита, какво нещо е абсолютната истина? Тя, истината, не може да бъде абсолютна. Абсолютни могат да бъдат фактите. Истината е истина, не може да прави сравнение. Че това е истина и това е по-истина, така не се говори. Аз съм вече свободен. То са вече човешки работи. Бог, когато дава, дава преизлобилно. той ще ти даде пълна пъница, пък ти ще вземеш колкото искаш. Може да вземеш една лъжица, две, три. Можеш да вземеш една хапка, две хапки, три хапки. Но всякога в истината се дава преизлобилие на човека. В истината няма този обичай два пъти да ти се сипва и всякога паницата ще остане недоядена. Тогава вие може да попитате. Ами с това ядене в паницата какво става? След като напуснеш паницата, яденето изчезва от паницата. Паницата е пак чиста. Хората, които живеят в света на истината, Нямат обичай да си мият паниците, както вие тук правите. Възможно ли е? Възможно е за ония свят. За свят трябва да я умиеш, за да бъде чист. Там не се мият паниците. Паниците там сами се мият. Сега може да ви кажа, че в този свят наистината паниците са живи. Както майката, когато носи на гърба си детето и то мисли, че е конче, а то е неговата майка. Така и паницата в оня свят е някое същество, което е станало на паница. Ти ще се наядеш и това същество ще ти даде идея, че то е паница. Ти ще се наядеш и ще имаш една идея, която не е вярна. Като сравните с този свят, с понятията, които сега имате, вие ще си извадите едно криво заключение. Как е възможно човек да стане на паница? Нали, някой път майките вземат в своята шепа и дават вода на детето си. Шепата става на чашка. Някой път аз съм ходил без чашка, Тури ръката си на извора и моята ръка стане малка чашка. Не е като у нези стъклените, но малка чашка, която 3-4 пъти трябва да вземе. Той, което ви говоря, то не е толкова важно. Понеже аз читам за погрешка да говоря за погрешките. За мен е безпредметно да се спирам върху погрешките на хората. Той е губене на време. Всеки човек, който е направил погрешка, той сам знае. Преди аз да му кажа, че той е щупил стомната, той като погледне, сам вижда. Казва. Трябваше да бъда внимателен, щупих стомната. Той сам чувства. Казват му. Ти не видя ли? Ти защо я щупи? Та да той ще се намери в положението на Настрадин Ходжа, който, като не могъл да се изкара прехраната, отишъл да работи изидърлък. Много лесен за наяр. Качил се горе на покрива, да покрива една къща с киремити. Но по е паднал и си изгълчил кръга. Казват му. Настрадин Ходжа... Защо падна тъй? Е, паднах от покрива. Ти казва, не виждаш ли, защо не внимаваш? лък стана. Ти трябваше да внимаваш, то човек може да си щупи така кръка. Но, както виждаш, изкълчи го. Срещне го друг и той. Как падна? Защо не внимаваш? И тъй нататък. Десетина души все ще го питат и накрая той им казва: Абе от вас никой ли няма, който да е паднал? Паднах. Ама защо падна? Знаеш ли какво ще кажат хората за това? Ами твоето достоинство се понижава. Какво ли не казват? То се е понижило вече. Паднал си, изкълчил си, си кръга, всичко е станало. Сега е губене на време това питане. Защо падна? Как падна? Често като дойде някой при мене ме пита, какво е бил в миналото? Казва, какво съм бил в миналото? Какво да му кажа? Аз го виждам какво е бил в миналото. Той първоначално бил цар и после е станал говедо. Как да му го кажа? Той да му го кажа от свещената книга. Луцифер, който беше един от светлите князе в миналото, в една епоха на култура в небето, стана една смия. Измени своята форма, за да може да изкуси, да съблъсни жената. От цар той стана на едно говедо, за да постигне целта. Казвате сега. Какво съм бил в миналото? Че какво сте? Че ти си в рая. Имаш прекрасно настроение. Искаш да се примириш, да обичаш всички. Всички искаш да ги обкърнеш Имаш едно ангелско състояние. А пък другия ден така си настроен, че когато видиш, за му теглиш. Ако похвалят някого, ще го нарежеш. Ще кажеш, той ли? Аз го знае какъв долар е. Еди, кой си? Само лъже. Всички лъжат. Не го искам да го видя. Защо не го искаш? И в първи и във втория случай това са неща непроверени. Аз го наричам това декламация. Вземете някое дете декламира нещо. Някой поет написал отлично стихотворение: детето като декламира, много добре. Но тъй писал поетът: детето само декламира. После нато и дете дали едно порнографично стихотворение и то пак декламира. Не е виновато детето. Мислите, дето Славейков писал. Ой, Винце Винце, поплета се скитам и за тебе питам. Какво иска да каже Славеков? Аз казвам тъй. Ой, Винце Винце, поплета се скитам и за ума си питам. Аз така би го турил. Питам сега, кое е по-хубаво? Поплета се скитам и за виното да питам. Или по плета да се скита ми за ума си да питам. Както казал Славеков, ли е по-хубаво или както го поправихме? Първото, както го е написал Славейков, значи, че ти си пил и пак искаш да пиеш. А второто вече, ти си дошъл до едно съзнание. Казваш, не става тази работа тъй. То спиене на винце не става. Питаш, де е умът да дойде да помогне? Първото нещо е много мъчно да се освободиш от едно състояние на самокритикуване. Самокритиката в живота трябва да трае къс период от време. Човек трябва да се остави свободен, да се не критикува. Направиш една погрешка, кажи, за добро е. Направиш едно добро, кажи за благословение. Направиш погрешка, кажи за добро е. Остави всички други разсъждения, всичката философия, кажи за добро е. Направи едно добро и кажи за благословение. Какво ще стане? Често виждаме някои хора са много нервни. Нервният човек е човек с капитал. Произведенията няма къде да ги продаде. Тази енергия се набрала и иска да излезе. Той е един пълен котел. Отдолу огън гори, водата ври, тази пара трябва да излезе. Ти имаш някаква мисъл. Ние туриме човека под известни правила. Това няма да го правиш. После му казваме, онова няма да правиш. Върху тия неща ти отдавна си мислил, да кажем, че някой от вас иска да пее. Как ще започнете най-първо? Тук в събранието как започвате? Как започвате с яденето, кажете? Елементарни работи Вземете яденето и знаете как да ядете. Няма какво да разправиме на хората как трябва да ядат, няма какво да разправяме как трябва да мислят. Понеже всички знаете много добре да ядете и много добре да мислите, когато искате. Аз съм забелязал хората, когато имат едно разположение, имат една обхода. Гледаш постъпките му, в погледа му, в обходата му, в думите му, когато е разположен има нещо. Пък, когато е наразположен и да иска човекът, има нещо, което го спъва. Така казвам. Най-първо, както в една машина, трябва да се отмахнат малките препятствия. Всеки един образ може да събуди едно състояние, което е едно малко подвижване. Мръднеш ли ръката наляво, надясно, седиш Хванеш си ръцете, туриш ги на кръста, но не знаеш, не мислиш защо ги туриш. Произволно правиш някои движение. Или седиш и не знаеш как да туриш краката. Защо войниците турят краката един до друг? Защо не отварят, ами седат мирно и краката им са стопрени пети? че тия хора го правят това по един закон. Ти не можеш да бъдеш подчинен, докато не туриш краката си на едно място. Ти като станеш сутрин, тури си краката напред, ръцете на кръста. Трябва да знаеш защо правиш тия движение. Кое положение трябва да вземеш сутрин като станеш? Представете си, че имате една повърхност AB, както съм нарисувал на чертеж. Ако спуснете един перпендикуляр от тази плоскост, какво ще стане с вас, ако паднете по този перпендикуляр? Може да си изкълчите кръка, може да си щупите кръка, може да си обелите друго нещо. Но това зависи от наклона. Вие може да имате странина, може наклонът да е малък. Това са условия. Тия линии са летословия, при които може да избегнете. Значи, може да кажете, че един е остър, другия е перпендикулярен. Това са се начини, видоизменени форми. Нализа за да измените една енергия, ще измените състоянието на плоскостта? Тогава плоскостта трябва да се измени. Когато човек говори, всякога има добри приятели, които казват как трябва да направиш работата. Ние вървим по пътя, по един стремен наклон и там нещата стават не по нашата боля. Щом нещата не стават в твоята воля, тогава в какво състояние ти се намираш? Понеже нещата трябва да стават по нашата воля, за да бъдат разумни. Или трябва да станат по Божията воля, или трябва да станат по волята на нашите ближни. Тогава, ако нещата стават по волята Божия, аз не съм отговорен. Щом нещата стават по моята воля, аз съм отговорен. Ако нещата стават по волята на моите ближни, казва ми някой. Направи това, направи онова и аз го правя. То аз не съм отговорен тогава. Някой казва, прекопай това лозе. Прекопая го. Тъй не трябвало да го прекопая, казвам. Нещата са прави тогава. Ние казваме, че не е станало по волята Божия. Ако нещата стават по волята Божия, то е най-добрият път. За да станат нещата по волята Божия, те са били добре обмислени. Ако нещата не стават по волята Божия, понеже те не са били добре обмислени, не сме взели всичко в съображение. За пример, аз често съм внимателен, като се разговарям с някого, внимавам думите си. Така разговарям се с две сестри, които искат да си купят часовник. Давам си мнението за часовника, който искат да си купят. Двете сестри искат да си купят модерни часовници и хронометри. Друга една сестра седи и слуша и казва «Те като купят нов, на нея да дадат някой век, понеже тя никога не е носила часовник и иска да носи». Аз седя, слушам разговора и тук изведнъж казвам «Аз ще ти купи един стенен часовник, да го туриш». Аз като го казах тъй, макар да го казах много меко, но сестрата почувства една обида, казва. Значи на мен, учителя, стенен часовник ми дава на врата, аз и без часовник мога тогава. Значи аз исках да и кажа, стенен часовник тебе не ти трябва и без часовник можеш. Аз това го направих, за да ви го кажа. Това не е право. Нямам право да и туря стенен часовник, нито на мене искам да го турят, нито на нея. Не е право. Но понеже искам да създам един пример за вас, зато и се намесих в разговор. Това не е право. Аз се коригирам. Тогава казвам на сестрата. Ти чакай малко, понеже те обичат да вземат билет от лотарията, да като им се падне един милион, ще имате хубав часовник. Но и тук има нещо. Казвам, по този начин не се поправят работите. Не турай на врата стенен часовник. Не дава и тъй лъжлива идея да вземат някой билет, че тогава да стане. Ти може да направиш това. Вземи един часовник на тази сестра, купи го, подари го. Какво ще ходиш да разправя за часовник на стената за лотариен билет? Кажи, направи го, свършена работа. Разговарят се две сестри. Премълчи си. Иди при някой часовникар, вземи някой часовник, прати го по пощата да не знае кой го праща, Изпълни едно желание, ще се свърши работата. Казвам. Често вие постъпвате като мене. Похвалявам ви, че правите погрешки като мене, но и поправяйте погрешките като мене. То не е погрешката сега. За мене, ако ми окачат един от тези часовници и върви право, не е лошо. Малките часовници не могат да вървят право. Сега аз адвокатски може да се защитя. Тие часовници и право вървят хронометри. Малките часовници не показват така времето, както големите. Но в дадения случай трябва да бъдем внимателни, да не се накърняват чувствата на хората понеже с накърняването на чувствата вредими на себе си. Всякога има едно отражение. Това, което правим на другите, ще се повърне и върху тебе в една форма друга. В невидимия свят твоята мисъл ще мине в света на разумните същества и те ще те коригират. Веднага, ако ти дадеш на френски написана една тема, Веднага ще коригира професорът с червено мастило, еди коя си дума не е написана правилно, глаголите не са турени на място, съществителните, прилагателните, местоименията не си ги турил на място. Вие ще кажете. Това е начин на изложение. Аз толкова години говоря и не съм намерил начин как да се изразявам. Гледам каквото са писали писателите. Много малко българи съм намерил, които говорят така правилно. И в английски е така. Малцина има, които говорят правилно. Някои говорят много бързо. На някои дикцията не е така отмерена, не е права. Но то вече е мисълта. Така съм. Не се спирайте върху нещата. Не се влюбвайте в нещата. Обичайте нещата без да се влюбвате в тях. И се стремете да си дадете свобода. Използвайте свободата, която имате на вашата мисъл. Няма нещо по-свободно от човешката мисъл. Най-свободното нещо е тя. На второ място няма нещо по-свободно от човешкото сърце. Най-свободната енергия е светлината и топлината. Най-свободните енергии, които са дошли навсякъде. Всички от най-малките до най-големите същества обичат топлината и обичат светлината. Но и топлината трябва да дадете толкова колкото трябва. Защото има топлина, която е повече отколкото трябва. Има и светлина, която е повече, отколкото трябва. При голямата светлина човек ослепява, а при голямата топлина човек изгаря. И тъй казва: Мъжът може да ослепее, жената може да изгори. Когато казват, че мъжът изгорял, според тази теория не е вярна. Жената изгаря. Мъжът може да ослепее, жената може да изгори. Така свам сега. Тъй хората, както се намират в едно религиозно общество, в едно духовно или окултно общество, вие може да си създадете хиляди злини, без да знаете и без да искате. Гледам колко пъти хората са неразположени. Може да се изпрати една лоша мисъл някому. Ти може да стреляш и може този снаряд да нарани някой човек, който никак не е виновен. Той може да падне на друго място. Сега във вас има желание да се издигнете. Трябва да се учите, да се учите. Тогава каква е разликата между милосърдие и благост? Да ви дам обяснение. Благостта – това е начин, по който Бог щедро ударява всички същества без разлика. Бог сипе благословението си върху всички живи същества. А пък в милосърдието в Бога има друго едно качество – той иска към унези и падналите ниско същества да влезе в тяхното положение, да им помогне. Не само да им даде благословение отгоре, но да им помогне в тяхната немощ. То е Божието милосърдие. Във вас едновременно трябва да дойде и благостта, и милосърдието. Милосърдието трябва да подкрепи всяка ваша мисъл, всяко ваше чувство. По някой път вие усъкътявате много благородни неща и в себе си, и в другите. Какво трябва да се прави? Представете си, че вие минавате по пътя и нещо ви казва «Дай на този човек 10 лева». Дайте му. Вие бръкнете Десет лева ви се виждат много. Давате му един лев. Девет лева спестявате. Икономия правите, но има нещо. Ти като вървиш и то ти казва Ти също не изпълни това, което ти казах? Ти се оправдаваш. Какво трябва да правиш? Връща се, търсиш този беден човек. Няма го. Сега какво трябва да правиш? Как да си поправиш погрешката? Вие какво бихте направили? Аз мисля ето как. Ако аз съм един пътник, 9 лева щеях да ги оставя на една плоча, откъдето ще кажа на просяка. Ела да си вземеш 9 лева, понеже нямам време да те чакам. Ще остава парите на плочата и ще вървя. Сега ще кажете, може е друг да ги вземе. Който ще да ги вземе, мене вече не ми трябва. Тори ги отгоре на плочата и си върви. И в себе си задържам едно правило. Втори път, като ми кажат да дам 10 лева, да го направя. Не е после да оставам 9 лева на плочата като направите една погрешка. Оставете 9 лева на плочата отгоре, нищо повече. Пък вие вървете по пътя си. Сега вие не можете да разберете това. Има една тънка мисъл. Неизпълнението на един Божи закон след себе си води много неща. Да ви обясня как е мисълта в моя ум, Представете си, че вие имате една кутия кибрид, в която има 10 кибридени клечки. Ти минаваш някъде и провидението ти казва Като минеш, там ще дадеш цялата кутия с 10 клечки. Ти разсъждаваш, че тази котия и на тебе ти трябва. Но в дадения случай ти ще минеш през едно голямо изпитание. Твоите неприятели ще те намерят, и тази кибрите на котия ще я вземат и ще те запалят с тия кибритени клечки. Провидението казва, дай всичките клечки, че като те хванат разбойниците, да няма с какво да те запалят. Те нямат кибритени клечки. Те казват, какво става стои нещо, как се пали? И те ще те запалят. Казвам, дай клечките. Не остави нито една клечка, с която може да те запалят. Не остави нито една лоша мисъл в себе си или едно лошо желание, с което могат да те запалят. Те са хибридни клечки. Остави ги върху камъните и си върви по пътя. Вие казвате, като дойде аз до едно място, ще ми трябват. По този път, по който вървите, вие имате силна лупа, която пречупва светлината. Вие носите лупата, изваждате и запалвате огъня. Но не носете изкуствен кибрид. Той е експлозивен. Всяка мисъл, всяко чувство е експлозивно. То е потребно само при известни условия. Той чувства е потребно. Много чувства имаме, които не са ни потребни. В дадения случай мене ми е потребна една мисъл, едно чувство, около които може да се трупат много други чувства после. Вие пренасяте житното зърно. Около него ще се съберат други. Той житно само по себе си има всички елементи, които са необходими за неговото растене. Така да Единствено, божествените мисли и божествените чувства винаги привличат съответните желания и мисли, които са потребни за вашето развитие. Та да по този начин впрегнете ума си на работа. Да кажем, някой ден вие се намирате в трудно положение. Неразположени духом сте. Учи геометрия. Чертаеш триъгълници и четириъгълници. Хубаво. Ти се намираш в един квадрат. Значи квадратът е една затворена крепост, от която ти не можеш да излезеш. Трябва нещо друго. Ти начертай един петоъгълник, един изходен път имаш. Петоъгълник или шестоъгълник могат да ти помогна. Петоъгълникът е един изходен път, по който можеш да излезеш от известно затруднение. Има някои начини, по които можеш да излезеш от мъчнотията. Да обясна мисълта си. Да кажем, че вие имате голяма нужда от пари. Влезете в едно подземие, не носите никаква свеж, в тъмнината ходите. В той подземие има всичките богатства. В дадения случай тебе ти трябва светлина. В той подземие ще намериш той, от което имаш нужда. Тази пещера в това подземие има и библиотека, и скъпоценности, има и богатства. Всичко има. Ако вие носите вашата свещ, вие ще намерите той, от което имате нужда. И пари, и къщи, и книги. Но ако не носите вашата светлина, нищо не можете да намерите. Та в света, в който живеете... Всичко е предвидено. Всичко в него е предвидено и който има светлина намира всичко. Който няма светлина, нече е виновен. В тъмнината ходи и мисли, че нищо няма. Ако в пещерата имаш божествена светлина, ще видиш, че тази пещера е пълна с всичките богатства и ти може да се ползваш във всичките случаи. Та при всичките случаи и при всичките условия, при които се намирате, вие минавате пещерата с големите богатства. Вие се намирате при един лош човек, който говори. Този човек е много богат. Не мислете, че добрите хора говорят кротко. Вие имате едно понятие за добрия човек, който като някой кон, на когато ребрата се четат, едва върви Вие се оставете от тези добри хора Те не са добри Тя и змията като замръзне е много кротка Но я дай малко топлина, тя не е така кротка Уния пъргавите хора казват Стой на страна, че аз съм експлозивен Казвам Тие лошите хора са много добри хора те имат едно отлично сърце. А пък тия кротките хора са много лоши хора. Тия смирените хора са много лоши хора. Ти и аз мията да събудия не е така кротичка. Мекички хора не виждам. Сега вие като ви говоря така, лично го вземате. Аз не говоря лично. Хората, когато правят нещата, нямат предвид да направят някаква пакост. Ние като защитаваме своите лични интереси, стават някои погрешки. Когато тези пожелезниците маневрират погарите, машинистите някой път предчукват някой работник. Ако не е внимателен, двете коли може да се сблъскат. Не, че онзи човек, който маневрира и иска да му направят някоя пакост, но се случва, че няма координация между онзи, който скачава вагоните и онзи, който ги откачва. Та по този път стават хатърлаци. Един еврейн показва на друг еврейн празен револвер и го насочва на среща му да го опита. Казва «На страна замервай» Може да стане хатърлък. Никога да не опитваш един празен револвер на среща. Хата може да стане. Та, един пример с револвер. Влиза един разбойник в дома на един човек, който е изваждал лулата си и разбойникът мисли, че е револвер. Държи на среща му лулата и го завежда в участък когато влизат в участъка, вижда че това не е револвер, а милувата му. Той казва: Тъй с една лула. Та често и вас с лулата ви закарват в участък. Да ви кажа сега. Вие всички страдате от големи добрини. Вие всички сте по-добри отколкото трябва." Трябва малко по-лоши да станете. Много добри сте. Толкова добри, че от добрина страдате. Всички хора се от добрина страдат. Онази майка ограничава детето си от любов. Тя го ограничава да не падне, той да не стане, че ще иде, ще го вземе. Детето пълзи, да го взема и дете се възмущава, плаче, не го оставят свободно. Тя не, че има лошо разположение, тя има най-доброто разположение. Тя иска да го предпази да не падне. На една майка казва: Остави детето си свободно, то само знае да пълзи. Той иска да слезе по стълбата, майката се затичва да го вземе, казва. Чакай да видиш колко е умно. Той като дойде до стълбата, погледне, тук се обърне с задницата и та излиза надолу. Тя мисли, че ще падне. Десет пъти ще го изкачиш горе и той иска да слезе долу. Тя няма доверие в него. Имайте доверие един на друг. Често пъти се спъваме, като нямаме доверие. Ние сега искаме някои хора да не съгрешават. Остави този човек да слиза. Той ще слезе много по-добре, отколкото ако ти го държиш. Сега имаме още 15 минути. Да допуснем, вие станете сутрин и кажете... Не ми държат краката, остарях? Вземеш огледалото, огледаш се, казваш. Не ми харесват цвета на лицето, очите ми не ми харесват. Хубаво. Вземи огледалото. Ти си сестра на 50-60 години, пък си представи, че си мума на 19 години с тънки вежди. Защо вярваш в той, че си стара? Мислиш, че си на 19 години. Че си млада, че не си пенсионерка. Че си дошла в гимназията, професорите, учителите обръщат голямо внимание на тебе, шесторки имаш. Тори си така, може да се направиш щастлива. Стани и си мисли, че си пенсионерка, че баща ти е богат, книги имаш за четене, че можеш да рисуваш, много добре свириш на пияно като вземеш да свириш цялата публика, те слуша, да и си представи. Ти ще кажеш «Не са верни тези работи». Верни са, как не. Ако една грамофонна плоча може да се научи да пее, а аз ли няма да се науча да пея. За половин час, за един час, може да изкарам плочата да пее. Ако плочата може да се научи, че аз ли не мога да се науча? Право е? Вие ще използвате условията. Мисли, че си красива, че всички за тебе говорят. Ако си момък, пак си представи, че имаш часовник, какъвто ти дойде на ум. Тори диаманти колкото искаш, дори си златни пръстени, накичи се с всичко и натори и всичките пръстени. Той ви казвам да го правите, когато сте неразположени тук. Направете този опит, като няма какво да правите. Аз ви казвам една програма, като няма какво да правите. И аз правя така. Някой път, като срещна хора, които се обичат, като ги погледна, някой път са закъсали. Не се разбират. Карат се. Аз веднага си представям, че са професори, които знаят учени хора. Като ги погледна и става така. Те всъщност са така. Човека има нещо, което ако го събудиш, ако се постави един човек в магнетически сън, ще видиш, че в човека се крият известни дарби, които при обикновения живот не се проявяват. Който и да е от вас. Ако се подведе в четвърта степен на магнетичен сън, става ясновидец, предвижда нещата, предсказва, предвижда своето бъдеще, при което знае как да поступва. Събуди този човек и той става обикновен. Тори го в магнетичен сън, той предсказва нещата, вижда ги. Много сили се крият във вас, които трябва да ги събудите. Вие се спирате върху обикновения живот. Не се спирайте върху обикновените работи. Казва Аз съм закъсал. Никак не си закъсал. Казва От мене нищо няма да стане. Сега е време от тебе нещо да стане. Казва Устаряхме. Никак не си стар. Ти си млад човек. Още не си живял. Всички други неща ние си ги създаваме на себе си. Казва: Като ида на ония свят, че в ония свят, като идеш, то е този новия свят. Като идеш в ония свят, тебе ще те убедят, че ти не си стар. Поня свят ще ти съблекат старите дрехи, ще ти турят нови дрехи и ще кажат Подмладен си. Като идеш в ония свят, ще ти снемат пръчките, ще ти турят ново лице. Душата никога не може да устарее. Той което устарява, то е съвсем друго. Погрешните схващания, погрешните разбирания. Те образуват тази старост на земята. Аз като видя един стар човек, гледам наслоени много неща, той натурил много неща. Да не знае сега. Ако някой от вас, ако някоя е стара баба, тази дума не е на място. Ако някой от вас е стар, аз бих желал да направя един опит, да го подмладим. Всички искате, но всичките правила, които ще дам на всички, ще се подчините. На всички абсолютно ще се подчините. Ако на всичко се подчините, лесна работа, може да се подмладите. Щом започнеш да мъдруваш, ти вече не можеш да се подмладиш. В Божествения свят всичко е възможно. Няма нещо невъзможно. Торете си в ума. Всичко е възможно. Всичко може да направите. Знаеш как? Като ангел. Та всички може да бъдете добри, както ангелите са добри. Всички можете да бъдете умни, както ангелите са умни. Всички можете да бъдете силни. Както ангелите са силни. Какво ли не? Всичко можете да бъдете. Но много малко се изисква, ти казваш, тъй. Не му е времето, отиде вече. Помислите ли, че не му е времето, както ти мислиш, тъй става? Ако ти мислиш да го разбираш и тогава да стане, не. Ти повярвай в него и то ще стане. Как ще стане? Няма да го знаеш. Аз казвам, че утре слънцето ще изгрее. Не го правя аз. То е разумно и без да го кажа, то пак ще го изгрее. Аз може да стана богат без да казвам, че искам да стана богат. Но може да кажа, че аз ще си изгубя всичкото богатство. Само ще си създадеш ненужни страдания да мислиш той, което не е. И в света ние страдаме от тия контравнушения. От мене нищо няма да стане. Другият от мене е по-добър. Вие считайте, че всички добри хора са стъпала. Щом е възможно за едно да бъде добър, то е възможно и за теб. Щом той е умен, щом той говори на някакъв език, то това са възможности и за тебе. И ти имаш възможност ако турищите е условия, които те са турили. Така съм тази старата сестра казва, едно време бях пъргава. Как устарях? Защо устарявате? Знаете ли защо устарява човек? Младият човек е млад, понеже не е вързан с никакви конци. Като влезеш в културата, турят ти една връзка после втора, трета, четвърта. Като турят стотина връзки, ти вече се ограничаваш от всякъде и устаряваш. Скъсайте всички нишки. Оставете се така, както първоначално сте били. Обърнете се към вашата душа. Някой път може да ви разправям, но старите хора устаряват, понеже те идват до една тъмна зона. Има една старост в живота, която проистича от неразбрания свят. Хората устаряват по една неразбраност в света. Какво искате сега да ви извиря? Да ви покажа сега как българинът се подмладява. Да ви кажа какво българинът мисли за подмладяването. Светия да ви свири на цигулка. Българинът казва Цигулар къща не храни. Те не знае, че цигулките много работи са направили. Цигуларят като свири и къщата се гради. Цигуларят като свири нивата се жене. Духовният ритъм има друг смисъл. Учителят свири на цигулката. Тъй българинат се подмладява. Българинат като иска да се подмлади, така си пее и така свири. Отче наш 21 лекция на Общия окултен клас 16-та година държана от учителя на 21 април 1937 година 5 часа сутринта София Изгрев